Bai, sarten genuen moduan gaur Bolibiara jungo gera, brigadista Eskapenako brigadista baten eskutik eta ja telefonoaren bestaldean dugu arratsaldean usue. Keixo etaldeon. Eta esaten duen, beraz, eh, askapenako brigadista izan zarela hau da hontan, eh, Bolibian izan zarela, eta ez talen dabizikoa aldia, asaio honetan, eh, askapenako brigaden inguruan egiten dugula, baina eh, labur-labur, baipatuko dugu pixka bat, eh, bada espada norbaiteke ez badu inoiz entzun, ba zer diren brigada hauek? <hazurra> eh, bueno, askapenako brigadak... Guna, askapena azeko, boi, ogoita bozturte diho internazionalismoa lanzen euskalderetekan kampoa eta kanpotik euskalderrea. Bueno, aurten, bueno, aurreko azten eukurren onaltxasun urte horrena, ogoita bozturtean urte horrena eta hori, ogoita bozturtea ia da bati elabazan dira bizu zaigu. Bezalde, diho amarrutetekan gora ja regalak antolatzen beste realne batzuta. E, izaten die realne batzuk edo errepresio egoera baten daudenak edo eta iraldak eta prozesuaten aurkitzen dira herrealdek dira. Bona bai, izan dizkena Makuba, Venezuela eta Bolivia bezala, e, izan diken bezala Argentina, e, bere fabrika guztioekin, aurten ere Zajaratera da beste berregada bat, eta hola xe. azken zinen gukikendeuna da, ba, bihazten zegoen bila bete bat ez, juten batea, Eta egiten dugu kontaktu ronda bat, mugimendu sozial eta politiko ezberdinekin. Eta lan txendugu baga iziatzu bat. Gure kasuan izan dan bezala, ba, bolibiako aldaketa prozesue. Mm -hmm. Eta bueno, ba, berrigadak azken ziren hori izaten dira. De. Eta egiten dugu lanada ere aldi beren enungo errealitatean edakutsi. Eta irakaspenak edak pixka partekatu. Gauza berrik aporta hude izkeula alterri sinisten dugu lako azkenen orduan iskat nahi nodeId baita jarrera paterna lista batetik kan, ez da. Zergatikan gure helburuez ha onsa jutea karia deko monja bezela eta irakuste gauzu nahola daite ndien. Baizik eta informazio trukaketa baten bitardez bakoitza bere prozesua abenaszeko helburua da. brigadan lan asken egiten. Esaten zenuen, e, ba eraldaketa prozesuan dauden herrialdetara juten direla brigada batzuk Boliviakoak honetan eh, eh, kasu kasu honakoa izango zen eta galdetuko dizu pixka bat eh ba prozesu honen inguruan eh, zer nolako egoera bizi izanduzuten o ikusi duzuten, duzuten eh, Bolibian egon zaretenean. Mm -hmm. Bueno, pizka de realidad quea da hola its gutxitan esateko baino eh hola garrantzitsu gisa edola 2005ten iritsi Ebon Evo Morales eh gobernua eta egon moralesa hainbara. Da bertako jatorrezko herrialetako kide bat, kokaleroa izan dena gaur arte, eta bueno, lehenengo alitzu olibiako historian, lortu izan zen gobernu indigena bat. E, indigenan alde lan ingo zon gobernu bat, eragirantik igonde eskotu batur, eta espainiarko kolonizazion eta multinazionalan menpehondan errealde bat izan daba, ego-ameriketa oso abetzela mendetan zehar, esta? eta bueno, pixkan azkauta egoera horrekin, egon moralesa, gobernura presentautzan, eta, bueno, euneko, bueno, gizarten badezan euneko hirrogeiak inlortu izan zoon gobernue. Eta, bueno, oso esanguratu da jakita baita, ba, Bolibian bizan erdien herrie baino gehiago jatorrizko herri biela. Ordu du, nebaita esanguratu eta, ja, ohi, aldiz, nola indizena hoiek indarrartzen duten. Patizkateran laketak portesu baten daude, ba, indizenen beharrak edo, asetxe aldea bada ona, ez da, ez bakarri Eredo kapitalista edo neoliberalan aldeko sistema badanik, inundekan inoa. Eta esaten zenuen, eraldaketa prozesu hori, ba, 2005-tean nolabaita bilatu zela, egon moralesen hautapenarekin, autapenarekin, e, gontzareten uh -huh. jendia erekin, e, zer nolako balorazioak egiten ditu urte hau, eta zenolako eraldaketak ikusi dituzute, osan dizu eta egon direla? Bueno, eraldaketak asko, eta kontradezanak ere asko, ordun jaso izan ditugun editzik pizka denetik handi izan dituzta. Ba, abdeko kontrako etxipena esperantza denetikan handa. No. Lehenengo-lehenengo guntza intzenago horrek norek izan zen, konstituzio demokratiko parte hartzaile bat agurra eraman. E, Ahamela konstituiente edo deitzen diotena handi, eta, eta, bueno, izuten lan bat, herri-zerri hauzo-zauzu auso, eta komunidadez komunidade, eta sortu zuten, gaur egun... E, Bolivian lehengisa da konstituzioa, esan lehengisa jarrita daun konstituzioa. Emantzan aldaketa garrantzitsuetarikoa, parteek izan zen, part, e, demokrazia parte hartzaia erakutsi zon gauza nagusitariko bat izan zana. Desalde batetikan emantzola aldaketa bat, ba, Bolibiako errepublika izena edukitzetik an pasatuztan e, Estado Plurinacional de Bolivia edo izatea. Horrez esan nahi do, lehen hau esan behar zela, ba, daudela bat nazionalitate, pilo bat kultura eta pilo bat etnia ez eta lehenen balizere konstituzioen horiek onartu egiten diela. Eta bastantea datu esan gura txiru ditu zaigu. Beste ere, ba, adibidez ateradie, bono, bono laguntza batzuk, edo laguntza bono sozial batzu, edo ditu dezakegunak, ba, ba izarrentzako, Bai, aurrun dauden emakumeentsako e, osasun zerbitzua seguratuta eta laguntza bat edokitzea seguratuz da Ba, aurrak bi urte bete arte bezale batetik an escolarización ere talfabetización utzar eskola baita nahi diet eta hor dago beste bono ba, ba Juancito Pintodana eta ba hori, azken azken da, aurrek edukitzeko aukera eskola aksesoitzea. No, no, eta besta lebatetik gara oso gauze importanteaz, errati gara, gauza hori guztiek ere ekonomikoki iposiblea imarri ezta. Baina, bueno, bat, kentzinen planteatu zuten azan, agurretikan, dibia eta bosta agurretikan egonzien gudabatu nondorioz, gaxaren guda eta aguraren gudaren ondorioz, e, pentsatu zuten errekurtso naturalen nazionalizazioat erregorrezkoa zala. Ebon bola, ez gobernu eritzi zanen, emanda errekurtso natural estrategikoen nazionalizazioa maila handi baten. Naiz eta ez dan eman euniko, euniko... E, maia baten ez da. Horrek esan nahi duna er, da ere lehen hau multinazionalek estatutikan kampua erabaten zuten kapital guzti hori edo diru guzti hori eta etzuten hain mertitzen estatun, daur egun estatun gelditzen dela. Eta horregatik handa posible ba, eskolak eraikitzea osasun zerbitzuko betzea eta lehen hau esan dako bono guztioiek aurre da hmm. aurrera ateratzea. Horrek aurrera bauzu batzuk izango ziren, kontra esanak aipatzen zenitun ere bai? Bai. Bueno, badibidez, lehenago esan dugumezela, eh, prozesu demokratiko parte hartzaile bat emantza, baina no, askon iritziz, konstituzio hori izan zen, izadaba bakarra Eta hortikan aurrela ez da la, ez da eman beste zerrez. Askon iritziz, eh, pentsatzen dutena da, gobernuatzea zinen gober, eh, iritziala posizio batean, dundun ba, besoziala ondia daukena, eta rotasun ez bete eta pentsatzen duna ere gauza esko aldarrikatzen duen demokrazia parte hartzaile horregen alde ez du nahiten. Gilo bezpaldi dauk, eh? bat izat, patxamamismo, extractivismo, azkinzinen ez da bai da hori. Zureiek, azkinzinen, e, orko mundu ikuskera indigena hortan oso errotuta da gauza bada e, patxamamismoa, edo goko dituko genioan azan, e, amalurran de fentsa. badaude hor, gatazka batzu. Kuain bertan nagusina nagusina izango litzeketik tigniz tonaldekoa, zan haidola e, territzero indigena, parke natural, iziboro sekuret. Bada zonalde amazóniko da, nah, un parke naturalizugarria handi bat, eta aldi aldiberen territorio indigena da. Eta, daude latiru txikipillo bat, e, ortikan banatuta, ez da? Eta, bueno, pentsatuko dut pentsatu, pentsatu, bezala ziurrenik Bolivia ez da, o, hain eraikita edo modu batea esateko hau bezala, ez da? Karretera, karretera sarekin ez daude hemen bezala, hor duen... Eta bi diburu, bazante lotu nahi baldin badie, imarra karretera bat, parke natural erbi horretatikan. Eta faltadi bat errek, amazazpi kilometro, ere Eta bueno, horrekin ba, nahi degatazka asko, daude de badakizu, nola dan posible gobernu batek alderrikatzea malugaren bezentza, eta aldi bedean itea natural batetikan karretera bat. Eta bueno, horrekin daude ez da bai Eta gaur egun, hori, ba, indien martxa, gobernuaren kontra, Beste asko daude alde, baina, bueno, horrere inda herreferendu eh, bat edo nahi da territorio indigena hortako maia, baina horrekirene bastante herrezolo daude, zergati. ez da izan gobernuak esan dola, bueno, ez zertan hasi baino leheno, eh, inda ardeu herreferendu bat, ez da izan horrela. Izan da gehiau, ba, adri ezko urrakiak ja, juik atutatzen eusketenen, herria izan duten zerbait. Ordona da bai. ikusneitu gaur beste kontradizio batzuk ez da. Eta igual, azkeneko bezala, nahiko esan edo izan behitekena da, ere, ba, nazionalikate guzti ezberdin guzti horiek onartuta ere, adibidez, leno aipatu dizuten bono hori emakumeri ematen zaiena horgun daudenak, eta urte arte, umek urte arte ematen zaien laguntza horrekin ere, bastanteko ez da zergatik nazionalitatez berginek onartuta daude, baina ematen do mundu ikuskerak eta praktika moduak esanola ez onartuta. Ezaretik gonortan sartu zai dia bakari laguntza emakumeak prozesu hori medikuntza moderno bidez eramaten dutenak. Horixe ba, badaude ba, baitaren hain ezun pixka galdetu, bueno, eh askapenako kidiak esaten duzute baskarenan praktika joan de praktika bat dela eta azkenian bertan ikasten duzutena e, ba honet hemen aplikatzeko edo hemen erakusteko dela eta pentsatzen dut aipatzen ari zaren e, kontu guzti hoeekin ba Bolibiako kasua e, oso irabilgarria oso pedagogikoa izan daiteke hemen Euskal Herrian mm -hmm. ikusita ba botere eskerreko mugimendu batek botere hartzen duenian, zenolako kontraesanak sortzen direne ez da Hori da. Hori da. Gure uste irakastpen ondi bada, gureren ala neka prozesu balbizitzenai esan daiteke, nahiz eta ez izan boliviako bezala, ez? Nahiz eta ez izan eskerreko mugimenduak gobernatu dola eta independente gehala, an Bolivian lotzu sustenduz la independentzia baina guretzako irakasten oso ondi bat izanda, eh e idealer romantikoetan erortzearen arrisku hori, ez az? Kontutan azugarra dago beti gure ustez, ba kritika neizteko gobernua izan modu batera etiketatzeko. Hala ere beti zeitik arakitzaiekin barra dielako zergatikan ezin dugu izan, bueno, goberniratzi dugu eta ja ez Bueno, herritik ere herriko herri mugimenduriek ere jarritu darga daukela herrigorrez. gorrez. Eta, eta, per... eta bueno, bezale ere bai ezazu. Ba, eta Boliviako herri mugimendua e, pentsatzen du jarritzen dula nolabait presionatzen eh Baemo Moralesen gobernoa, ezta? Bai. E. Bai bai bai bai. Taori aberas jardera, baina bueno, gobernua ere horrekin hartzen ari gar jardera ez da oso oso egokia, ez? Azkenen sentitzen dute, ba, gobernuak kritikatzen eraikiz. Entzimat dute ere ala ere ba, azken finean ai dala pisa defensiba jardera hori hartzen, ez? Eh? Ba, bueno, hori eraasten ixartu deko. <hum>, beste ikuspundua hartuz, zue juntzarete juntzaret Boliviarara baitare Ba, Euskal Herria hitz egiteera, ez da? Ez dakite mm -hmm. bertan, e, Euskal Herria ezagutzen duten, hemengo gatazke ezagutzen duten, honen inguruan e, zer aurkitu duzute? Ba, badakigu gobernuko, o boli, Boliviako gobernuak badauketela, eh, laikoarrenan, hemengo ezkerabertsaleki baino bestela, oso ezagutza, ez ezagutza hondie, jaso legu. Igual, bazekiten zerbait, entzunda zerbait, baina horokorrenetzekiten ez zerrez. Eta bueno, aberazkarri izan daude erotatik anere, ez mundu mailan zabaltzeko, zeratik anzende asko oso agritxuta gelditu da, nola, hogeita bat garremenden, oraindik ere Europa, nolako errealde bat egon daiken, nolako errepresiokin, dauzke egun preso politiko guztikin, dauzke egun torturakin, izlari guztikin, eta bueno, azkizinen ematintza egun kriminalizazio guzti horrekin. Eno, eta, pentsatzen dut, bestetik, e, orain bueltan, ba, ari zaretela, e, nola baita e, bertan ikasitakoa a, zabaltzen, saiatzen, ez da? Bai, nuski. Bona, bueno, hori ere brigarista juten bestelanetaniko bat da ez, da? Bona, bueno, guain, ondo esan bezala zabaltzen aia edukitako esperientzia irakastenak eta informazioa, eta, bueno, formato ez edo. Ba, alde bat daude hau bezelako elkarrizketak irratibidezkoak, Bezalde batetik, ba, perrentxan ere e, ateratzen nahi dien artikulok, Bolibiako egoeraren dingurun, gure berribada hitzakik bixi hartuta edo, eta bueno, okerrez baldin banao, oendalabilarun bat, garrak ateratzen doen gauzortzi astekari e, ateratzen artikulu bat, zoiteres garein horrekin tereza baldin badauke, baita Bolibiako egoeran ingurun eta bueno, bezalde baitzaldik ematen nahi, eman ditugu pare bat, eta guain beste berri batzuk dudotzen harika. Mhm. Amaitzen jouteko animatuko zenuke norbait eh urtean, Bolibiara edo askapenako beste brigada batetan parte hartzeko? <laughs> no ski baiets. Ni de gusto hori nitzeko eh? baina benetan oso esperientzia polideziala, serbia, Cefia, gende berri ezagutzen duzu, bai Euskal Herri maian, bai internazionalki eta bueno, alde batetikan pertsona bezala ere ikitzeko ari diozu, baita zure buruegoa igual pixagai ezagutzeko. Munduko realitatea hobeto ulertze lagunduko dizu, baina bueno, igual da zer momentu batzetan bai sentsazioa eta nozki bai az, animatuko nuke edo zein. Uxue bad zakit zerbait falta zaigun e, esateko. Ba, ez dakit, ba gure aldetik argikoa animo pizkateman Euskal Herriko bizarterei orokorrenez, ferratikan